Peter. Hvordan går det? Det går fint. Er du ved at falde til? Ja, det synes jeg. Nu kender jeg beboerne og jeres kollegaer, og det er rart. Det lyder godt. Har du vagter nok? Ja, og jeg er blevet tilbudt en fast stilling fra 1. maj. Tillykke. Så bliver du her. Ja, det gør jeg. Det er jeg glad for at høre. Tak. Det er jeg også. Jeg synes, det er en god arbejdsplads.